Segura aleluia, forte a mão desta pessoa e levanta a voz. Aleluia Declaramos a glória Declaramos a glória Declaramos a glória A glória, a glória, a glória A excelência é isso na vida para você preço está vindo para você poder está vindo para você o fogo está vindo para você segura força a mão dessa pessoa os que estão mais ungidos agora vão desatar uma conquista impressionada Se segura forte a mão dessa pessoa se ele está gelado larga a mão dele e pega uma mão mais esquerda o brincadeira o fogo que está em você vai queimá-lo. Segura forte a mão desta pessoa agora. Porque um vence a mil, dois vencem a dez mil. Uau, uau, uau. O Espírito Santo acaba de me dizer. Que Ele está desatando o fogo para você. Ele está desatando a glória para você. Ele está desatando o poder para você. Ele está desatando a prosperidade para você. Ele está desatando a riqueza para você. Ele está desatando o milagre para você. Devemos prestar atenção no significado de cada número. Porque Deus fala mais através dos números do que das palavras. 40 significa vencer o deserto. 12 significa maturidade de Jesus Cristo. É maturidade para você. Com 12 anos Jesus Cristo se apresentou o planeta no ano 12. Deus vai levantar o teu ministério para as nações. Deus vai amadurecer o teu ministério. Deus vai dar autoridade ao teu ministério. Aleluia! Aí está, está, está, está, está. Levante a voz agora. Levante a voz agora, uma palavra profética pode romper barreiras Uma palavra profética pode conquistar territórios Onde estão os intercessores? Todamos a autoridade nos céus Prendemos aos demônios Prendemos a Satanás Prendemos as hienas E declaramos glória de Deus A glória está sobre ti O fogo está sobre ti A presença está sobre ti, o milagre está sobre ti, a vitória está sobre ti, a cura está sobre ti, o sonho está sobre ti, o amor está sobre ti, a aliança está sobre ti, a unidade está sobre ti, a união está sobre ti, o carinho está sobre ti. Se você pudesse entender o poder da profecia, você fecharia os seus olhos e abriria sua boca. Porque cada palavra de um profeta é um decreto que move os céus. A chuva da riqueza está sobre ti. Deus me mostra a prosperidade caindo aqui. Como chuva, como chuva, como chuva virá prosperidade. Como chuva virá riqueza. Como chuva virá o um milagre. Como chuva virá mudança. Como chuva virá saúde. Como chuva virá vitória. Como chuva virá conquista. Como chuva sobre ti está a presença de Deus está o milagre de Deus está a vitória de Deus é o primeiro ano de um novo período é o primeiro ano de um novo tempo é a hora de profetizar é a hora de declarar sobre ti a chuva do Avivamento sobre tia chuva da vitória sobre tia chuva do resgate porque que há 18 anos eu consigo andar com Deus enfrentando principados muitas vezes sozinho sem me render a eles por causa do poder da profecia o poder da profecia o poder da profecia eu profetizo, esta é a noite do teu milagre se eu fosse você, eu daria um grande grito, eu daria um grande aplauso eu dançaria para ele, eu pularia para ele Pois não existe festa sem alegria Não existe prosperidade sem alegria não existe, não existe milagre sem alegria Não existe Nada conquista ti. sem alegria Minha alma Aleluia! Eu acredito que tu virá Como a chuva Eu acredito Chuva. eu acredito que tu virás como a chuva se você acredita cago forte Um aumonsei a vosi, un avivamento atraves do louvor, nada máis farei, mi aumonsei nada máis o farei, nada mais o farei, que tu virás Você acredita e fecha os seus olhos e levante as suas mãos Eu para a glória tu virás Então tu virás Então tu virás Então tu virás Na liberdade Então tu virás Para lutar E raios virar O lecionado que a presença de Deus aqui Yeah nos captar forte com paixão eu acredito se você acredita canta com paixão com paixão proclamo o avivamento através da internet todos que estão assistindo pela internet que recebam o fogo do avivamento o fogo do avivamento o fogo do avivamento que Grite comigo, faça chover, meu Pai Chuva de avivamento Chuva de salvação de almas Chuva de libertação Chuva de cura Chuva de prosperidade Algumas pessoas vão sentir chuva caindo sobre elas agora Se você levantar as suas mãos e fechar os seus olhos Você sentirá chuva caindo sobre você agora Se você fechar os olhos e levantar as suas mãos Você vai sentir chuva caindo sobre você agora Aí está Aí está Aí está o milagre de Deus sobre alguém Alguém está sendo curado agora Alguém está sendo liberto agora Alguém está sendo salvo agora Morrentes estão sendo quebradas no coração de alguém Cadeias estão sendo quebradas na alma de alguém A mente de alguém está sendo liberta agora A alma de alguém está sendo perdoada agora O espírito de alguém está sendo reavivado agora Alguém vai começar a gritar por causa do fogo de Deus Do fogo de Deus 2012 é o ano do fogo de Deus Do fogo de Deus Do fogo de Deus O fogo de Deus O fogo de Deus está pegando o espírito de alguém agora O fogo de Deus está queimando a alma de alguém agora O fogo de Deus está vindo sobre alguém agora Se você quer levantar sua voz e grite comigo Senhor, eu profetizo Hoje começa o melhor tempo da minha vida Aleluia O melhor tempo da minha vida Isso, dê um grande aplauso, dê um grande grito, dê um puro para Ele. Porque é o tempo do Teu milagre. É o tempo da Tua vitória. É o tempo onde Deus vai Te possuir. Amém. Quantos podem dizer amém? Então abrace alguém e diga assim, o vai ser tão grande que vai sacudir as nações. Muito obrigado por endossar os seus acertos. Filhos, muito obrigado. Tomem os seus acertos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Diga assim para alguém: o milagre vai ser tão grande que vai sacudir as nações. Uau! Quantos recebem? Diga para duas pessoas: o teu milagre é tão grande que vai sacudir as nações. Amém. Deus me disse que o teu milagre será tão grande que vai sacudir as nações. Está preparado para isso? Fernandinho vai estar conosco aqui nos próximos dias E o Fernandinho vai cantar O melhor de Deus está por vir Ou melhor, o que Deus tem para ti é tão grande Que aquilo que passou você nem vai lembrar Amém Quantos recebem? Eu estou vendo um milagre tão grande a teu favor Que vai sacudir as nações Tome posse disso Amém É pela fé É pela fé Vai ser um milagre tão incomum Que vai sacudir as nações Diga eu recebo Muitos dos nossos filhos estão na praia Muitos dos nossos filhos estão viajando Mas a boa notícia é O Espírito Santo veio te ver O Espírito Santo veio te ungir E eu quero pregar rapidamente Sobre o ano novo Podem baixar a música por favor Deixar num tom que possa ser É, ficar agradável por favor Filhos, ouçam, ouçam porque eu tenho uma mensagem profética hoje amém Para a men, mente judaica, para a mente bíblica, para a mente de Deus Para a mente do Espírito Santo Para a mente dos sábios O assunto dos números é de grande importância Por exemplo, se você for estudar em Levítico Se você for estudar em números ou em Deuteronômio Sobre a construção do tabernáculo Deus disse para Moisés que o décimo primeiro poste seria revestido do pelo de cabra Por que do pelo de cabra? Por que do couro de cabra? Porque cabra levava o pecado Cabra era o bode, por isso que uma das figuras de Satanás na maçonaria ou no satanismo é um bode O bode levava o pecado do povo E o décimo primeiro poste tinha que ser revestido do couro de cabra Porque significava o pecado do povo sobre Satanás O pecado do povo sobre o bode Se você for estudar Daniel Você verá que Daniel diz assim Quando a besta saiu do mar Ela tinha 11 chifres Biblicamente falando, historicamente falando Quando o número 11 aparece Aparece tristeza, aparece derrota Aparece morte, aparece doença Aparece divisão, aparece miséria Por isso que no 11 de setembro, Satanás explodiu as torres gêmeas dos Estados Unidos Por isso que 11 de março, veio aquele vendaval, veio aquela de tsunami terrível no Japão Aquele terremoto terrível, sempre que aparece o 11, é uma porta aberta para Satanás a boa notícia é onde acabou o número 11 onde acabou a porta do diabo e Deus me disse que quem sobreviveu o ano de 2011 vai prosperar no sobrenatural porque você é filho de Deus porque você é herdeiro de Deus e eu prego com fé para entrar uma bomba atômica de poder no teu coração em 2012 em 2012 Os teus milagres explodirão. Aleluia. Em 2012 a tua família será salva. Nós devemos entender uma coisa. Os planos, propósitos, métodos e atitudes estão debaixo do governo de Deus. Aquilo que profetizamos sobre 2012 sobre 2010... Aquilo que profetizamos sobre 2011... Ainda não aconteceu... Mas está ativado no Espírito... E Deus vai fazer acontecer na hora certa... A boa notícia é... A glória de Deus que veio sobre a terra... Vai se multiplicar... E vai tomar a tua vida... Porque Deus não pode jamais falhar... Deus não pode ser vencido... E Deus está do teu lado Deus te chamou para vencer Deus te chamou para prosperar Deus te chamou para conquistar Diga eu recebo Dê um grande aplauso para o Senhor Ao longo das escrituras Há referências óbvias Há números específicos que eram habilmente Colocados lá pelo Espírito Santo Por causa de algum significado especial O ano novo O Para os hebreus o ano novo se chama Rosh Hashanah E é o mais importante dia da fé bíblica O ano novo Rosh Hashanah É o mais importante dia da fé escriturística Por quê? Porque se é ano novo O velho passou E uma nova oportunidade chega para você Vire para alguém e diga, receba essa nova oportunidade. Receba o ano novo na sua vida. Receba um novo milagre na sua vida. O chofar é um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro. E é o maior símbolo do rosh, rachaná, do ano novo. Por quê? Porque significa a voz de Deus profetizando um tempo de milagres sobrenaturais para os crentes. Apóstolo, me aquela que Aquela parte da música com chofar, aquele chofar que nós temos gravado, eu não sei se o senhor tem ou o Márcio tem, porque já já nós vamos tocar o chofar aqui. Principal atitude no Rosh Hashaná, tocar o chofar. Por quê? Porque quando se toca o chofar, os inimigos de Deus sabem que Deus está descendo na terra e Deus está dando novas oportunidades para o seu povo. Quando você toca o chofar, Deus desce na terra e vença os teus inimigos Quantos aqui sabem tocar chofar? Todo mundo Por quê? Porque o chofar dos dias de hoje é a tua boca Vire para alguém e diga assim Você tem um chofarzão Alguns tem um chofar maior do que os outros Alguns tem uma boquita maior Alguns tem uma boca mais potente Tive que olhar para trás quando esse homem começou a cantar Eu achava que ele estava viajando ainda Mas quando abriu a boca aparecia um terremoto aqui em cima Uau! Alguns tem um chofar mais poderoso que os outros. Vire para alguém e diga, toca o teu xofar. aí ah, eu não sei tocar o xofar. Dá um beliscão nele que ele aprende. O que, que é tocar xofar? É soltar um grito de guerra. É soltar um grito de vitória. É soltar um grito de milagre. Num ambiente como esse, o que sai da tua boca, determina o que sai do céu a teu favor. Então abra sua boca e declare... 2012, o meu milagre em comum já chegou aleluia amém quantos podem aplaudir o rei dos reis o senhor dos senhores agora para os hebreus Agora para o povo da Bíblia, o Rosh Hashaná não é simplesmente um dia para se comer peru, para se comer leitão, até porque eles não comem porco, alguns sim, porque estão libertos. Não é para comer lentilha, não é para botar roupa branca. Para eles o Rosh Hashaná é um período para decidir viver para Deus. Para eles o primeiro dia do ano é uma oportunidade de usar o livre arbítrio para refletir na sua vida. Para pedir perdão pelos seus pecados Para se arrepender dos erros E para entrar em pacto com Deus Dizendo Esse ano eu não vou pecar Esse ano eu não vou me afastar Esse ano eu vou te buscar Espírito Santo Diga isso para Deus Rosh Hashanah Eu decido viver para o fogo de Deus Deus E todo o teu ano será de vitória Diga para duas pessoas, o teu ano será de vitória O Rosh Hashanah é a época mais significativa do ano judaico Onde é dado aos homens a chance de arrepender-se de seus pecados e pedir perdão a Deus Durante o primeiro dia do ano, os judeus purificam as suas almas E têm a chance de recomeçar com a consciência limpa E com a intenção de serem melhores no ano que se inicia Amém? O dia de hoje é para você se arrepender dos seus pecados O dia de hoje não é só para você ficar comendo, comendo, comendo e comendo Arroz a grega, arroz a romana, arroz a brasileira, arroz a carreteiro, arroz de linguiça O dia de hoje é para você se arrepender Para você tomar consciência que você errou Para você tomar consciência que você falhou E fazer um pacto com Deus O resto desse ano será um ano de santidade Será um ano de arrependimento Será um ano de verdade Será um ano de pureza Será um ano de viver completamente para Deus Por que, que esse dia é tão importante O Rosh Hashanah o primeiro dia do ano? Porque o judeu acredita, o povo da Bíblia acredita que no dia primeiro Deus criou a humanidade Se chama o mês de Tisrei Sendo assim o Rosh Hashanah comemora a criação da raça humana É um tempo de limpeza, renovação, uma chance de receber perdão e de recomeçar sem pecados Mas eu não sou judeu apóstolo, mas tem um judeu dentro de você A Bíblia diz que o principal título de Jesus é o Rei dos Judeus Dentro de ti tem alguém que está comemorando hoje O dia da criação da humanidade E por que é importante você saber isso? Porque é um novo começo para você Quando chega o primeiro dia do ano O Rosh Hashanah Para o sábio hebreu Ele está recebendo um novo manto Ele está sendo traspassado por uma energia divina Ele está sendo visitado por uma glória celestial E o que que cria isso? Isso que diz Primeiro dia do ano Dia que Deus criou a humanidade Hoje você pode receber o poder para criar milagres Você pode receber o poder criativo O que não existia na tua vida você pode criar Mas O que não existia na tua carteira, você pode criar. O que não existia no teu casamento, você pode criar. O que não existia na tua empresa, você pode criar. Levante a sua voz e declare Rosh Hashanah. Eu recebo o poder da criação. Eu crio o meu milagre. Aleluia! É impossível vencer a Deus É impossível que Deus fale É impossível que Deus fracasse Nos evangelhos diz que aquilo que é impossível para o homem É possível para Deus Mas as boas notícias são Deus está dentro de você Deus criou você Deus elegeu você Deus escolheu você Deus protegeu você, Deus guardou você, Deus levantou você, é impossível você perder, é impossível você fracassar, é impossível você adoecer. Chegou o tempo de Deus te dar a vitória. Diga eu recebo, diga eu decido viver uma vida pura diante de Deus. Repita mais forte comigo, eu decido me arrepender dos meus pecados. E eu decido começar, começar, começar um novo tempo cheio do fogo de Deus Uau, você está preparado para isso? Pode aplaudir ao Senhor, pois Ele merece O Espírito Santo me diz que enquanto eu estiver pregando esta primeira parte da revelação do primeiro dia do ano O sangue de Jesus Cristo vai estar sendo derramado aqui E os teus pecados estarão sendo perdoados Haverá um novo tempo para você Haverá uma nova oportunidade para você Haverá um novo começo para você A acusação do diabo está saindo da tua mente A acusação do diabo está saindo da tua alma O diabo vai procurar você e não vai encontrar Porque você vai estar escondido no sangue de Jesus E dali você vai determinar a vitória Amém? Em 2012 a glória de Deus vai descer na terra. 2012 é o ano mais apostólico que existe. São 12 apóstolos do Cordeiro. São 12 patriarcas de Israel. São 12 filhos de Jacó. São 12 horas que governam o dia. São 12 horas que governam a noite. São 12 meses que governam um ano, são 12 portas que governam Jerusalém, são 12 príncipes que governam os tesouros de Salomão, são 12 supervisores que governam as conquistas de Davi, são 12 pedras na estola sacerdotal do sacerdote, são 12 pedras colocadas no Jordão para que o Jordão se abra, são 12 príncipes, são 12 líderes, são 12 cavaleiros, são 12 ungidos, são 12 leões. Deus diz em 2012. Algo vai passar com você Que vai mudar a sua vida Mas isso é só para quem crê, meu filho Se você não crê, eu não sei o que, que você tá fazendo aqui nessa noite Com essa cara de chupador de limão estragado Isso é só para quem crê E os que crêem vão tomar Porto Alegre Vão tomar o Rio Grande do Sul Vão tomar o Brasil Vão tomar as nações Alguém grite Aleluia Impressionante Dê um forte aplauso para o Senhor. Desta maneira o Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Um dos temas mais proeminentes do feriado. Do 1 de janeiro gira em torno do simbólico livro da vida. Este é um momento chave. Um tempo para reflexão sobre os erros cometidos. E de decidir perante Deus. Não repeti-los no próximo ano. Também é uma celebração ao livre-arbítrio do homem Tomando a decisão consciente de olhar para dentro de si mesmo Verdadeiramente ver a sua própria vida e fazer as correções necessárias Ao exercitar esta escolha que lhe foi dada por Deus O homem se faz merecedor da misericórdia divina Geralmente durante o Rosh Hashanah ou 1º de janeiro, ou primeiro do ano os judeus dizem uns aos outros que você seja inscrito e selado no livro da vida e prospere todos os dias da sua existência eu acho que você não entendeu vire para alguém e diga a misericórdia de Deus está sobre ti vamos, vamos, isso é um ato profético meu filho diga a misericórdia de Deus está sobre ti que o teu nome seja selado no livro da vida que o teu nome seja selado no livro da vida e que haja prosperidade durante toda a tua existência sobre a terra que haja vitória, que haja cura Que haja milagre, que haja fogo de Deus, que haja presença de Deus. É isso que um sábio faz no primeiro dia do ano no Rós-Rachaná. Ao invés ele ficar dizendo, feliz ano novo, quem viu os meus postes ou para quem eu liguei, viu que eu não dei feliz ano novo. Por quê? Porque eu vivo no Brasil, mas eu sou dos céus. Eu moro em Porto Alegre, mas eu sou celestial. E eu digo para você, prospere, prospere todos os dias desse ano, que o teu nome esteja escrito nos céus, e que o inferno seja esmagado pela glória de Deus na tua vida, dê um grande aplauso para o Senhor, o período do grande feriado é a escolha entre a vida e a morte, virtude e pecado aqueles que se arrependem estão no caminho certo para serem inscritos no livro da vida que traz consigo as promessas de um ano bom o Rosh Hashanah relembra o quase sacrifício de Isaac que as tradições judaicas afirmam ter acontecido no primeiro dia do mestiz rei ou seja no primeiro de janeiro segundo a Bíblia Deus ordenou a Abraão pai de Isaac a sacrificar seu único filho como oferta Abraão então constrói um altar, se prepara para sacrificar o seu filho, para provar sua obediência e fé em Deus. No último momento, um anjo portador da vontade de Deus, impediu Abraão de matar Isaque E apontou para um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. O anjo disse a Abraão, para sacrificar Isaac. O carneiro no lugar de Isaque Como resultado Deus abençoa Abraão Esta história é recordada durante o 1 de janeiro Ou no hebraico Rosh Hashanah para lembrar aos judeus que a submissão diante de Deus é o caminho para alcançar o seu poder, é o caminho para alcançar a sua glória, é o caminho para alcançar o seu fogo, é o caminho para alcançar a sua prosperidade e que os verdadeiramente virtuosos não questionam a vontade de Deus, eles agem como Deus manda e são recompensados Pela sua fé. O que significa. O que significa Abraão. Isaque e o Cordeiro. Significa algo. No dia 1º de janeiro. Você tem que dar glórias ao Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. No dia 1º de janeiro. Você tem que parar e louvar a Jesus Cristo. Você tem que parar e adorar a Deus. Quando Abraão vai sacrificar Isaque Significa. Deus sacrificando Jesus Cristo. Para te perdoar. Para te libertar e para te escrever no livro da vida. Levante as duas mãos para cima agora e agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo sacrifício do Cordeiro. Agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus. Agradeça a Deus pelo seu sangue. Se você fizer isso com fé, não como um robô que está recebendo um comando. Não como um robô que está recebendo uma ordem. Mas com lágrimas, com coração em chamas, com a boca em chamas. O sangue de Jesus te purificará. Já parou por quê? Se ele agiu a eternidade toda para te salvar Levante as mãos e dê uma nova melodia para ele Ele acaba de me dizer que se você fizer isso com fé O vício que te prendia vai te soltar O tormento que te prendia será quebrado O pecado que te amarrava será perdoado O demônio que te visitava será repreendido Você entrará em um tempo de libertação absurda Levante as mãos para cima si me fale com ele Obrigado Senhor Obrigado Espírito Santo e fogo Obrigado por nunca ter saído da minha vida. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus. Grite como Isaías. Cura-me, serei curado. Salva-me, serei salvo. Perdoa-me, serei perdoado. Liberta-me, serei livre e te darei a glória. Algo jamais visto está vindo para tua vida nesta noite Assim te diz o Senhor Antes das 22 horas Um novo manto cairá sobre ti Deus está mandando dizer para alguém Eu perdi o controle do culto Está muito forte a presença de Deus aqui Está muito intensa a presença de Deus aqui Deus está mandando dizer para alguém Você fez um plano para esta semana Mas eu vou ativar outro plano a teu favor Amém? Deus está mandando dizer para alguém Você achou que o seu janeiro seria de uma forma Mas será de outra forma Porque eu estou vindo sobre ti Chegou o momento de te levantar Chegou o momento de responder as tuas orações Chegou o momento de responder os teus sejus Chegou o momento de responder as tuas lágrimas Chegou o momento de te apresentar as nações Chegou o momento de te usar Chegou o momento de te abençoar Se você crê grite Aleluia! e yes. e yes. levante as mãos e diga assim senhor eu vou te obedecer diga assim senhor eu vou te obedecer diga senhor eu serei como Abraão eu vou te obedecer Procura obedientes. Vamos quebrar tudo. Ei, Satanás. Eu vou avisar você. Se não nos derrubou em 2011, em 2012, nós te caçaremos. Em o nome de santo de Jesus, grite comigo, eu vou te obedecer, Senhor. Dê um grande aplauso para o Senhor. My God, my God, my God Está quente aqui Quantos estão sentindo a presença de Deus? Tudo que Deus procure é alguém que obedeça a Ele O maior sacrifício para Deus não é financeiro ou material O maior sacrifício para Deus é a sua força de vontade Que você queira morrer para si mesmo e queira obedecer a Deus Quantos dizem aleluia? Amém? Temos um chofar Amém? O último e principal símbolo do Rosh Hashanah é o Shofar, que é um instrumento de sopro. Quando eu pedir, por favor, feito de chifre de carneiro. O dia do toque do Shofar tem várias implicações, mas existem pelo menos três significados amplamente reconhecidos. Primeiro, relembrar a história de Isaque Deus poupando a sua vida como recompensa a fé de Abraão, nossa salvação. O outro, para recordar o carneiro Jesus que foi sacrificado no lugar de Isaque, que significa Jesus Cristo, já que o principal chofar é feito de chifre de carneiro, além de rememorar a história de Isaque, o chofar também traz a mente uma coroação Pelo fato de o Rosh Hashanah, o primeiro do ano, ser uma celebração da criação dos seres humanos. Ele também é a celebração do reinado de Deus sobre os homens. O toque do Shofar no Rosh Hashanah anuncia e reafirma Deus como o Senhor de toda a humanidade. O som como de uma trombeta do Shofar também serve para agitar a alma de todos os judeus, para acordar. Para despertar Para avivar Para incendiar Para sacudir Para sacoalhar A alma do Filho de Deus Para acordar eles Para onipotência, onipresença, onipresença Onisciência de Deus E para a chance de receber O seu perdão, o seu amor E a sua prosperidade Levante as suas mãos para cima E declare O dia da coroação de Deus O dia da coroação Dos filhos de Deus Vamos ficar todos em pé agora E vamos soltar o chofar Se você tem ele pronto aí Prepare você para gritar também Porque enquanto nós gritarmos agora A glória de Deus virá para Porto Alegre A glória de Deus virá para o Rio Grande do Sul A glória de Deus virá para o Brasil Rosh Hashanah. Agita a nossa alma Agita o nosso espírito Desperta o nosso coração Desperta a nossa fé levante as suas mãos bem alto e dê-lhe um grito para Deus dá-lhe um grito de, de final de partida da seleção brasileira dá-lhe um grito de final de grenal agita-me agita o meu espírito, agita a minha mente agita a minha alma, agita o meu coração agita a minha fé agita a minha conquista, agita a minha saúde, agita a minha santidade, dá-me a coroa da salvação, dá-me a coroa da prosperidade, em Porto Alegre, Deus reina! Impressionante! O que, que estas pessoas estão fazendo aqui na frente? Aleluia Você não pode ficar indiferente a isso tudo Você não pode ficar indiferente a isso tudo Feche os seus olhos, levante as suas mãos para cima Nós vamos colocar de novo quando eu pedir Apóstolo Márcio Você não está entendendo nada Se você entendesse meu filho Mas você vai entender Você está no lugar de profetas Profetas Quando eles saem da caverna Eles saem com a glória de Deus No dia do Rosh Hashanah O primeiro dia do ano Não é para dizer feliz ano novo Mas é para tocar o shofar É para relembrar Rememorar Recordar Reativar Reacionar A coroa de Deus sobre a humanidade E Quando o chofar é tocado, a glória de Deus traz a coroa da salvação, traz a coroa da libertação e traz a coroa da prosperidade. Quando o chofar é tocado O Espírito Santo agita a tua alma Eu não sei como está a tua alma Mas a minha está agitada O meu coração está agitado Eu vou cantar junto com Jack Hamilton Vamos sacudir as nações Vamos agitar as nações Então eu quero que você enche os seus pulmões de ar agora E quando o chofar tocar Pode soltar, apóstolo Começa a gritar, agita minha alma Agita minha mente, agita o meu coração Agita o meu espírito Agita a minha fé, agita o meu amor Amor, agita minha aliança agita minha paixão, agita o meu pacto, agita minha prosperidade agita, agita agita, coroa onipotente coroa onisciente coroa onipresente de Deus uau <risos> Os demônios estão fugindo daqui Os demônios estão fugindo da tua casa Os demônios estão fugindo da tua família Os demônios estão fugindo da tua vida Chegou o tempo da tua vitória Impressionante Impressionante Impressionante impressionante impressionante Hoshasaná O meu livre-arbítrio decide obedecer a Deus Hoshasaná O meu livre-arbítrio decide ser santo para Deus O meu livre-arbítrio decide 366 dias de pureza De santidade De avivamento De obediência De conquista de almas De salvação De vitória Está preparado? Feche os seus olhos Enche os seus pulmões de ar Quando eu contar 12 você vai gritar rosca Amém? Enche os seus pulmões de ar Prepara o Shofar, meu filho, prepara o Shofar Quando eu contar 12, você vai gritar É o grito que o judeu dá de pacto com Deus De aliança com Deus De obediência a Deus De santidade a Deus Meu Deus, eu não consigo abrir os meus olhos Porque a glória de Deus está intensa aqui O fogo de Deus está absurdo aqui está extraordinário aqui, Deus preparou essa noite para você, por isso que você não foi para a praia, por isso que você não foi para o sítio, por isso que você não saiu de férias, por isso que você não ficou em casa comendo farofa, peru e arroz grega porque Deus quer ativar uma fé sobrenatural em você, Deus quer ativar uma conquista em você, eu vejo os demônios fugindo da tua casa, Eu vejo os demônios fugindo da tua família, eu vejo os demônios fugindo do teu lar, eu vejo os demônios fugindo do teu lado Eu vejo os demônios entregando os teus sonhos, eu vejo os demônios entregando a tua empresa, a tua prosperidade, a tua riqueza em 27 milionários, eu vou avisar vocês, quando eu gritar 12 e você gritar Rosh Hashanah, o manto dourado da prosperidade cairá sobre você A Bíblia diz em Provérbios 10, 22 Que a bênção de Deus enriquece Não acrescentadores Quando você gritar A dor sairá da tua vida E a bênção virá 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 Grite Rosh Hashanah para Deus, obrigado Senhor levante as suas mãos e diga obrigado Senhor porque os meus pecados estão perdoados repita comigo obrigado Senhor porque o meu espírito está agitado <risos> obrigado porque eu não estou mais acomodado, não estou mais perdido, não estou mais desanimado não estou mais desistido Não estou mais depressivo não estou mais entristecido Repita comigo, eu estou agitado como um leão em chamas Estou agitado como um leão em chamas Para vencer as hienas e para conquistar territórios Se você crê grite aleluia E dê um grande aplauso para o Senhor Impressionante a presença de Deus Sente só um minuto por favor Quem é profeta entende o profético Quem não é profeta não adianta tentar explicar Amém? Sinto pena de quem não veio Deus abençoe a senhora, minha senhora, em nome de Jesus Sinto pena de quem não veio Perder uma maior milagre das suas vidas Sua filha já está sendo tocada por Deus Você sabe o que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo Você pode achar que é só um som, não é? É uma profecia Deus honra os profetas E Deus trouxe você nessa noite Para lhe dar um novo começo E vai ser um começo cheio de milagres Amém? Assim te diz o Senhor Os milagres que não chegaram em 12 anos Vão chegar em 12 dias Tome posse disso que sai da sua boca determina o que sai dos céus Eu tenho vivido isso Amém? Há 18 anos eu vivo por milagres. Há 18 anos eu ando em milagres. E Deus nunca faz no primeiro tempo. Deus nunca faz no segundo tempo. Deus não faz nem na prorrogação. Deus só faz na morte súbita. Quando o inimigo diz que você vai morrer. Deus faz um milagre. Você não pode ficar morto indiferente a isso tudo dê o maior grito de aleluia o maior aplauso para ele já que remilton virá aqui nos ensinar a cantar ainda com mais paixão levante as suas mãos e diga eu nasci para esse momento levante as suas mãos e diga eu nasci para a realeza levante as suas mãos e diga o sangue do rei está em mim e eu vou mudar o meu futuro e Meu Deus, eu sinto tanto poder aqui, pastores. Eu sinto tanta glória de Deus aqui, que as nações virão até esse lugar. Levante as suas mãos e declare eu sou da realeza. Eu não conheço esse casal, mas estão chorando muito. Levante as suas mãos e diga: eu vou mudar o meu destino. Eu vou mudar o meu destino eu vou mudar o meu destino ora oh, caia feche os seus olhos levante as suas mãos e diga eu sou da realeza eu sou da realeza eu vou mudar o meu destino eu vou mudar a minha cidade eu vou mudar a minha família oh, é um avivamento apóstolo é um avivamento é um avivamento é um avivamento Eu vou mudar o meu destino Eu sou da realeza Eu sou da realeza Eu sou da realeza Eu sou da realeza Eu vou mudar o meu futuro Segura ela filho Diga eu vou mudar o meu futuro Eu vou mudar o meu futuro Eu vou mudar a história Caiu a glória de Deus aqui Caiu a glória de Deus aqui. Você não pode ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente. Eu profetizo um sucesso maior sobre esse louvor. Do que o está sobre os Estados Unidos. Eu profetizo um sucesso maior sobre vocês. Do que está sobre Jesus Culture. Do que está sobre Metal Church Eu profetizo algo grande Grande Algo grande Grande, grande chance profetizo algo grande sobre ti profetizo os céus abertos profetiza um tempo de milagres Deus levanta o teu ministério como apóstolo e mãe de multidões e Yes! Levantem as mãos e dê um louvor para ele. Repita comigo, esse é o meu tempo. Mais forte, esse é o meu tempo. Esta é a minha hora. Hosca saná! Mais forte, Hosca saná! Eu vou mudar o mundo! vou mudar o mundo Tem uma erupção Tem um fogo quente caindo aqui Há uma chuva de fogo quente Caindo aqui Para curar o doente Para expulsar os demônios Para levantar você Diga ah, Eu vou mudar o mundo Eu vou mudar o mundo É um grande aplauso para o senhor. Que venham os anjos de Deus para Porto Alegre. Que os anjos de Deus entrem nas igrejas. Você acha que eu estou brincando? Jesus Cristo disse assim para César. Jesus Cristo disse assim para Herodes. Jesus Cristo disse assim para Pilatos O meu reino não é desse mundo Se eu quisesse, eu oraria ao meu pai E ele me enviaria doze hostes de anjos O número 12 significa a liberação dos anjos sobre a terra Levante as suas mãos Eu declaro os anjos de Deus indo para Porto Alegre Hostes dos anjos 12 ano apostólico Os anjos vêm nos ajudar Aleluia Aproveita que parou a música, dá um abraço e alguém senta para me terminar a pregação <risos> Cristo disse, o meu reino não é desse mundo Se eu quisesse, eu oraria ao Pai E Ele me mandaria 12 hostes de anjos O número 12 significa, filhos, anjos vão entrar na vida da igreja Você está preparado? Sabe aquele acidente que o diabo tinha contra você? O anjo não vai deixar Sabe aquela dívida que tinha contra você? O anjo vai mandar alguém pagar Engraçado, falei acidente ninguém deu glória Valei em pagar dívida, todo mundo se alegrou Vire para alguém e diga assim, as tuas dívidas estão pagas Os anjos de Deus estão vindo a teu favor Os anjos de Deus estão vindo a teu favor Os anjos que abriram a porta de Pedro vão abrir a porta para você Aleluia! Aleluia! Você recebe? Isto é palavra profética, meu filho. Isto aqui não é palavra para pastorzinho, não. Os pastores precisam se arrepender e entrar em um avivamento diante de Deus. Os anjos vão te visitar. Os anjos vão trazer picanha para você. Ou não trouxeram para Elias. Os anjos vão trazer a vitória. A vitória! Em 2012 você verá os anjos de Deus. Em 2012 Deus vai te dar o manto de Jacó Você vai se agarrar num anjo, vai brigar com um anjo Vai vencer o anjo e o anjo vai mudar o teu nome Você vai deixar de ser conhecido como endividado Você vai deixar de ser conhecido como fracassado Você vai deixar de ser conhecido como depressivo Você vai deixar de ser conhecido como doente Você vai deixar de ser conhecido como desempregado Você será conhecido como príncipe de Deus Como princesa de Deus Como rei de Deus Como rainha de Deus Grite aleluia Impressionante a presença de Deus aqui Dá um grande aplauso para o Senhor Amém Posso terminar? Estamos jejuando 40 dias Hoje foi o quinto dia Hoje foi o quinto dia Deus me disse que nesses 40 dias ele vai levantar 27 milionários Repita comigo, para ser salvo Se crê em Jesus Mas para prosperar A Bíblia diz Para se crer em profetas Mike Murdoch profetizou que você vai ser um dos 27 milionários Amém Ouça o que eu vou dizer para você. Nada acontece no céu, na terra ou debaixo da terra, a não ser por um decreto de Deus. Tudo que Deus fez foi por causa de uma palavra. E quando Deus criou você, ele disse: "O meu poder vai estar em você. O meu espírito vai estar em você." Significa algo. A tua boca não foi dada só para ter dor de dente. Eu que o diga. A tua boca foi de nada para mudar o teu futuro, para mudar o teu destino, para acelerar a tua vitória para conquistar a tua mente, o que sai da tua boca determina o que não sai do inferno, o que sai da tua boca determina o que sai do céu, então abra a sua boca e diga Satanás, que o Senhor te repreenda, abra a tua boca e diga riqueza, saúde, paz, prosperidade e muito dinheiro no bolso, venha para mim! Uau Amém Posso terminar? Eu preciso que você creia nisso Eu preciso que você creia Que quando um profeta fala Ele ativa um poder misterioso da glória Eu preciso frisar para você Quero ser chato mesmo Quero usar a lei da repetição mesmo Que quando um profeta fala Deus assina embaixo Deus Quando um profeta fala Deus se move Elias disse não vai chover e não choveu Elias disse vai chover e choveu Elias disse vai cair fogo do céu e caiu Elias disse não vai morrer e não vai faltar azeite não vai faltar farinha E a vida entrou e a prosperidade entrou Eu preciso que você creia que quando Deus quer mudar o destino de alguém Primeiro ele permite uma crise Mas no meio da crise ele levanta um profeta A maior crise estava em Israel A maior crise estava em Jerusalém Era fome, era seca, era morte, era Jezabel Era profetas de Baal, eram satanistas Mas no meio da maior crise, Deus levantou um profeta E quando o profeta veio, Deus tirou a crise Quantos passaram em crise em 2011? Só quem passou em crise em 2011 fica em pé Você sabe o que que significa a palavra crise no Grego? Você sabe o que significa a palavra crise no Hebraico? Você sabe o que significa a palavra crise na língua estranha? Você sabe o que significa a palavra crise na língua dos anjos? Tempo de transição Quando uma crise vem Deus está Legislando o teu futuro Quando uma crise vem Deus está Transicionando o teu destino Quando uma crise vem, Deus está acelerando a tua vitória Na maior crise da humanidade, Jesus nasceu Na maior crise da humanidade, Jesus foi crucificado Na maior crise da humanidade, o Espírito Santo desceu Você sabe o que que é crise? Crise é Deus transferindo riqueza para você Diga, eu recebo Eu recebo dá um grito de glória para Deus acabou a crise acabou o deserto no meio do deserto Deus levanta um profeta Deus levantou Mike Murdoch para dizer para você você será milionário diga eu recebo diga eu tomo posse diga aleluia